Astebetean, 6.000 kutsatu gehiagorekin eta surtzildako, salbuespen neurriak ebota itxialdi berri bat saiestu nahian, hainbatera baki hartu bituzten Nafarroko gobernuak eta Eusko jaurlaritzak azken asteetan. Agurriaren amasazpian, osasun larri aldi berriz ere plantan emaitea deliberatu zuen Euskal gobernuak, baina funtxean Nafarroako gobernuak hartu bituen neurrien parekoak dira Gipuzkoa Bizkaia eta Araban ere. Euskal Herri irratiko haritz paskual kazetariak Nafarroako pandemiaren garapena hurbiletik jarraikitzen urbiletik jarraikit agerraldi guzti hauek normaltzat hartzin dira, baina nahuek kontrolpean hartzeko ba, neurriak hartzen ari dira. Horretarako, Nafarroak PCR-proba pilo bat egiten ditu. Espainiako estatumailan bigarren erkidegoa da PCR-proba egiten, hain zuzen eusko autonomia erkidegoaren atzetik, eta gero gaueko aizieldia bertan berageratu da, gero ere kalean jende pilaketak ekiditeko, Botilloia edo gaztebileak debekatu egin dituzte. Horrela, u guztien zehar, ospatzen ari diren ez horietan ere bai, zurritaren edapena mugatzeko. Bai, e, gomendioak ere bai, egin direla, esan bezala, amar pertsona baino gehiago ez elkartzeko Gobernidoiak ikusi baita ez soilik kostalaritan Etxevarruetan eta Norberaren eremu pribatuen ere bai familia artekoen eh, kutsatu asko egoten eh, ari direlako. Alde nagusi bakarren justu osasun larrialdi egoeraren tresna juridikoa da Nafarroako gobernuari ez bezala, behar izan ez gero herri oso bat ala probintzio oso bat konfinatzeko gaitasuna emaiten baiti honek Euskal Gobernuari. Beti ere egoera epidemiologikoaren baita